Вона рвала зубами з пориш, смочена сльозами пилюга розклецювалась по обличчі. Полодняне платтячко закотилось аж до грудей, але вона не почувала ні в стеду, ні холоду, бо затерпла. Згорнулася в макове сінячко її душа, наче по ній промчала, з гиком прокотпилила осатаніла орда. Господи, візьми мене коли невинного Оксана забираєш до себе. Чим же він тебе прогнівив? Горопашний, чим? Він же ж і жабко зубидити не вмів. Прожебоніла спеченими устами катруся, звела очі до місяця і вжахнулась. На ньому, як на мідяній тарелі, гопки пританцьовували два чорти-близнюки, а мама казала, що то два рідні брати щоночі Начищають місяць, щоб він краще світив над Богданівкою. Вона вткнулася губами в землю. В її уяві за вистребом промчали при чорти близнята. Проскакала, натруджуючи своє драглисте, як перекислив гірок жабаропуха. жаба ропуха. Пробіг Никін, скойовджуючи видкого якоягнятка чуба, щоб замаскувати два маленькі ріжки над чолом. Прийшли до тями, відчувши на собі чийсь нестерпний погляд. Оксен стояв біля неї на колінах, блідий і виснажений. Безкромні губи взялися осугою, наче припорошились кризяним пилом. Його чоло було розпанахане двома глибокими зморшками. Очі вчавила в орбіти така туга, що вони не пасували б навіть... Діду Ганові з бородою до п'ят. Він кам'янів над нею у світлі місяця, як привід. Не помітив, як вона підвела голову. Сп'ялась на лекції, онемічно поправила платічку на животі. Лише коли вона зводилась на ноги і застогнала від болю в коліні, він повів язиком по зашерхлих губах. Голосновисяка почухав лише на підборідні і сказав, я був на війні, царю. Я побивав їх усіх і позакопував у землю. Було дуже страшно, царю. Вони вискакували з болота й повзали, повзли на мене з усіх сторін. А я взувся в залізні твої чоботи і гуляти по них. А свята Катруса ледве встигає загрибати їх у яму. Я тільки на війні, царю. Дай мені щось поїсти після перемоги. Я не хочу ордена. Дай борщу із затиркою. — О, ну, тебе жаба на голові сидить. Чекай, я зараз її вб'ю. Катруся зля когоцькочила, але Оксана її не помітив. Він вперся наведювшим поглядом у місяць, склавши руки на животі, як скіфська баба. — Дядю Василю! — он де го вони? Колокоротовиська, дядю! Пролепитав Петрусів голос, і відзвук його зігрів трусинів уха «Лій тепло». Розлився лякливою радістю По її задобілій душі. У луни цього голосу було, Длуни цього голосу було достатньо, Щоб повернути її з царства привидів На рідну святу землю, Саляпану коров'ячими кізяками, Сіяну овечами бібками, Порослу з поришем, й кроповою, Та все одно святою й причисто, Коли так радісно повертатись на неї, Навіть коли падаєш, Як повержений ангел. Оно, ну, ну, бачите дядю», аж перехоплює Петрусевий голос. «Царю, я не хочу твого борщу з жабами, сам його тевкай. А мені дай з локшиною або з кльоцками. Дай, бо Никона на тебе не А Він писати вміє, у нього три голови на плечах, і ще багато виросте голів у нього. Дай їсти царю, і я знову піду воювати». Оксен судовно розправив плечі, зітхнув, і чорно по зарізяцькому вилаєвсь. Мешка труся відсохнулася від нього і затолила вуха долонями. Сильні татові руки охопили її попід пахви, потірвали від землі, колючі вуса шаснули лоскотами по шиї. Війнуло цигарковим духом та спертим запахом овечої стайні. «Тато, ах ти ж, анахте, бісова. Виродила ж, як лина, таке зілля чортяча на мою голову. Сліпай по ночі за нею, коли людські діти вже сплять давно». З недоумком зв'язалась, а щоб тобі глусти зав'язало. Ось підрости лишень, випхну я тебе заміж, Хай чоловік біля тебе сивіє, а не я. Кара Божа, тай годі. Останні слова тато сказали без злості, Катрусі навіть здалося винувато і в перегіркло. Хотіла їх розрадити, але голос неслухняно застряг у горлі. Петрусь стояв осторонь, ніякого переминався з ноги на ногу, Голосно шморгав носом і косував оком на Оксена, який шепотів запеченими губами і те робив своє сторопешіле підборіддя. Сіра луска сипала з нього на спориш і світилася під місяцем, як висівки.